Kan du være ham? Ja, jeg er tilbage. Hvor har du været henne? Jeg har haft corona. Ja. Simpelthen. Det tog jo faktisk ikke sidste gang. Vi sagde bare, at du var, ja, du var bare sådan syg, eller. Ja, syg. Ja. Jeg havde ikke troet, at det kunne ramme mig, når jeg ligesom havde fået to vacciner, men det kunne det godt. Jeg kunne ikke smage eller lugte, og jeg var virkelig, virkelig ynglig. Mm -hmm. altså. Jeg havde min kæreste med som midvært. Det tror jeg, hun var glad for. Det var hun meget glad for, <laughs> så vi hyggede os rigtig meget. Blev du sådan en kæreste podcast? Og så var det mærkeligt, og sådan, ej skat, sådan, og vi har piger kæreste. Var, ja. ja, der var noget råd, ikke? Men jeg skal ikke <laughs> godt have kaldt dig for skat. Men, øh. Emma, hvem har vi besøg i dag? Jamen, øh, vi har simpelthen æren af at have to deltagere fra Paradise mad, mm. Sille og Patrick H. må jeg jo nok sige, at nu er ja. der flere. Mm. Er Velkommen til. til programmet. Tak. Har I lavet mange podcasts? Tak. Jeg har lavet en. Har du det? Ja. Mm. Nå. Paradise podcast. Halløj. Okay, så jeg har været med... Har... Nej, jeg har ikke ah, det. er, det er ah, min første første gang. Så ved. Der blev det faktisk ikke filmet. Nej, okay. Så der var bare snak, ikke? Jo, ja. det er det typisk også. At det ikke bare at snakke. Nå, I ved faktisk ikke, hvad jeg har sagt ja til, sådan rigtigt. Nej. Det er jo ligesom Paradise, ikke? Det er ligesom <laughs> Det er faktisk bare sagt. Det her, det er en øh, slags efterlysningspodcast. Det vil sige, at vores følger på Instagram har skrevet til os om alt muligt, de mangler. Det kan være en kæreste, se, eller en, en, en kæreste, en, en pigefyr, de har mødt i byen, som de kan glemme. Det kan være, hvad laver en skuespiller den dag i dag. Alt muligt i Øst og Vest. Så ringer vi dem op. Hører, hvorfor er det lige præcis så vigtigt for dem, det her. Og så øh, snakker vi bare med dem. Fuck for griner jeg glæder mig! <laughs> og, øh, og det er ikke så tit, vi hjælper dem, men vi synes bare, det er sjovt at høre folks historier. Ja. <laughs> så vi... Ja, er er, så vi øh, altså, de tilmelder sig jo selv, kan man sige. Ikke? Ja, ja, Så det er ikke, fordi vi sådan... Hej. Nej. Du skal ringe. Okay. Så, øh, så det er egentlig øh, det program, vi køder på. Men øh, inden vi går i gang, hvad, altså, hotel? hvordan er det? Øh, kan I gå i fred? Nej. Nej, jeg <laughs> øh, øh, Altså, jeg får meget sådan, de der blikke, du ved. Ikke? Og så, ej, det har jeg for Små vissen i krogen og sådan lidt. Ja, ja, ja. præcis. Ikke? Øh, der er også mange, der er fucking og kommer over og gerne vil have et billede. Og, ja. Ja, det vil jeg egentlig hellere have, i stedet for, at de bare sådan, snakker, du ved. Mm. Sådan, at man kan få en dialog med dem, og så... Ja. Er det mærkeligt lige pludselig at gå fra at være sådan en, ingen til, til, en, alle lige pludselig sådan ved, hvem er? Fuldstændig. Ja, Når man sådan. bare har været med i programmet, kommer man hjem, og så ja. man, uh. ja. Fuldstændig. Altså nu ventede vi jo, hvad, et, og et halvt år eller sådan altså, noget? Jeg tror også, nu bliver jeg ikke genkendt lige så meget som dig, fordi jeg er sådan en øh, typ, der ligger rigtig meget i min seng og på sofaen. Oh. Ja. Dejligt. Ja, bedste ven nogensinde. Men jeg tror, at det der er mærkeligt, det er, det er så lang tid siden for os. Ja, altså vi har jo fundet tilbage til vores hverdag og arbejde og familie og venner og sådan noget, så man, man glemmer det lidt, og så kommer det lige pludselig ud, og det er nyt for alle, at hvem kysser mig hvem, og de her, de er med, og hvem ja. ryger alt det her, hvor vi sådan, det er så fucking old news-agtigt, mm. men det er det jo ikke for resten Nej. af Danmark, så det synes jeg er mærkeligt. Hvorfor, sådan, Hvorfor gør du sådan? Det, det kan jeg sgu ikke lige huske. Det kan jeg ikke huske. Der er faktisk rigtig meget, men ikke kan huske. nej, ja. altså, jeg var så også fuld. Jeg tror både om dagen, og om aftenen og om natten. og. Ja, kan slet ikke huske det. Nej, overhovedet ikke. Så det, det er meget sjovt at se tilbage på, hvor meget de har klippet væk, og hvor meget der egentlig er kommet med, og, mm. og sådan noget der. Fordi jeg, kæft, jeg savner det allerede. Det gør jeg sgu. Mm. Ja. Øh, inden, altså, vi har øh, lavet en Q&A til jer. Vores mm -hmm. følgere har en masse spørgsmål, også om Paradise Hotel, så vi skal høre meget mere om, hvordan uh, sådan et program er strækket sammen, og hvordan uh, det er om bag ved kameraet og foran og så videre. Men inden da, så skal vi lige have den første med. Emma, tryk på knappen. <laughs> Emma, jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke så meget. Er det noget, jeg har den ind, eller hvor den der har meldt sig? Det er simpelthen noget, jeg har sgu været på, jeg har sgu været på TikTok. Sådan der, hvordan? Min nye hvordan er det derovre? Jeg elsker det. Ja. Jeg elsker Tidsfordriv. Mm -hmm. God hund. Øhm, nej, det er faktisk, fordi flere af vores følgere har skrevet om, øhm, om de her videoer, som Alexander laver. Alexander, du har vi med på telefon. Ja, yeah, hej. Du øh, laver en lidt anden type, altså folk, der ikke kender til TikTok, vil måske, øh, der kan vi kategorisere det som et lidt dansemedie, et trendmedie, hvor man mm. laver alle mulige forskellige øh, ting Challenges. Mm, mm, mm. Men uh, Alexander, hvad laver du på TikTok? Jamen, uh, jeg, jeg laver små film, hvor jeg viser mine forskellige myrekolonier. Ej, den har jeg set! Med dronningerne ja. og sådan noget der. Vi sidder faktisk og kigger lige på en video lige nu, mm, øhm, mm. hvor du øh, ja, forklarer, og, øh, og andre videoer har du også, hvor vi simpelthen får lov at se. Øh, og den der har jeg også set Hele farmen! Ja, ja, ja. <laughs> Ja, altså, Alexander, prøv lige at forklare. Det, vi sidder og kigger ind i lige nu, det er et køleskab, hvor der er reagensglas, hvor det ligner, der er myrer i. Hvad, hvad foregår der? Jamen, det er fordi, jeg har, jeg har sådan set rigtig mange myrekonomier, og langt de fleste, de er her fra Danmark. Og det vil sige, nu så, hvor det bliver koldt udenfor, så går myrene i vinterhig udenfor, og de gør så også i vinterhid indenfor, selvom det ikke bliver koldt. Og derfor er det bedre at putte dem i køleskab, så det bliver mere naturligt for dem. Så jeg har mye i Okay, og hvor mange myrer har du? Hvis du ved det, ved man det? det? Jeg ved, hvor mange kolonier jeg har, men jeg ved ikke, hvor mange myrer specifikt jeg har. Okay, hvor mange jeg, jeg kolonier tror, har du? Jeg har, jeg har omkring 16 forskellige arter, men i alt så har jeg 24 forskellige kolonier, som så bliver til... 7-8.000 er et helt tilfældigt gæt, som jeg synes, det yder rimelig realistisk. Altså, det, det, det er en helt ny verden for mig. Jeg sad og stelede... Hvad du, sad helt helt paf? Øh, det, kunne du finde på at starte sådan en, øh, en myresamling, hvis du ikke skulle være i, i Jack and Jones? Altså, hvis jeg skulle være helt ærlig, ja. Så synes jeg, det er fucking nice, at han gør det. Mm. Jeg synes faktisk, det er fucking, fucking griner, at han gør det, <laughs> De sætter mit køleskab, bum, venter her, ikke? <laughs> um, men nej, det tror jeg, ikke, jeg, altså, jeg tror ikke, jeg havde haft den fantasi mm. for at gøre. <laughs> øhm, også fordi, at når, jeg, når jeg lige så de der myre, så tror jeg, du... <laughs> ligesom de er på mig. Det er kende så øh, Ja, præcis. Øhm, så, altså, jeg, jeg tror ikke, jeg vil gøre det, men øh, fedt, han gør det. Mm. Jamen, Alexander, hvordan er det her startet? Uh, jeg, jeg så en YouTube-video for mange år siden, uh, som fik mig i hobbyen og... Så er det jo ret simpelt. Man fanger jo bare nogle dronninger om, om sommeren, når der er man bare det? Ja, det gør man. Ja, øh, det er, når de er, er på stranden. Ja, ja. <laughs> der, er, der er mange, der nok kender til om sommeren, når der, når der er de her kæmpe myrer, der flyver rundt over det hele. Øh, og det er altså dronninger, som parrer sig med prinser. Og så fanger du dem bare, og så, så putter man dem i reagensplads, og så kan din koloni sådan set begynde. Så jeg tog mig selv lige at stoppe på en af dine videoer, fordi du snakker om en eller anden dronning, som havde lagt æg, og så var det begyndt at mugne. Jeg har heller ikke den sådan helt store interesse i den nyere. <laughs> det lyder ting. lidt <laughs> men, nej, men, men igen, TikTok, så svarer man ned, så man er sådan, hvad fanden det her for noget? <laughs> og så tog jeg bare, bare selv lige sådan, du har ikke nogen interesse i det her, men du stopper på videoen. Jeg synes, det var noget meget spændende, og så lever de sådan nogle små bitte, bitte glas, hvor jeg var sådan, hvor, så begyndte jeg at tænke, hvordan får den luft, og ja. sådan, hvad spiser den? Og sådan. Den, der er jo ikke noget, sådan. den kan spise i de der omhør der. <laughs> nej, hvad får de, Alexander? Jamen, jeg, jeg har også en kaka-lag-farm, og øh, det er fordi, at myre hos skal have to ting. De skal have proteiner og sukker, øh, og så egen på, hvor stor kolonien er, så giver de dem så mere og mere mad. Men sådan en lille koloni, som bor i et regentsglas, så, så giver jeg dem øh, en lille kakelaks og noget sukkervand en gang om morgen, når ja. de ikke er i vinterheden. Fedt. Og så er de sådan set. Alexander? Nu, nu sidder der nogle Paradiso her, og jeg kender dig. Altså, hvor mange følger har du derinde efterhånden på TikTok med de her myrer? Jeg ramte ramt 7.000, men jeg ved ikke, jeg har ikke kigget, jeg, jeg må sige, det er ikke noget, jeg kigger så meget på, men jeg så, at jeg ramte 7.000 i weekenden, tror jeg. Tillykke med det. Ja, tillykke. ja, det er ret sejt. Det er en del, der synes, det er spændende at følge med. Jo. Og øh, kan du gå i fred på gaden? <laughs> ja, det, det må jeg sige, det, det kan jeg stadig. Uh, der er en, der har skrevet til mig og uh, spurgt, om jeg var et eller andet sted på et tidspunkt. Okay. Der må jeg så sige, ja. Nu uh, startede det, Alexander. Ja. Altså de der myre, ikke? Det, det bliver din vej ind. Du kan godt sige tak til dem, ja. <laughs> de knokler. Altså, Anders, du har jo brugt ved øh, ekstremt meget tid på at se videoer øh, på YouTube af myrer, der, ja. der flytter ting. Det har ja. jo været en af dine interesser. Jamen jeg har set mange rigtig, år, rigtig mange myrevideoer. Ja. Der er en eller anden, som også har, hvor han, der du sikkert også set, Alexander, hvor han har nogle forskellige kolonier, hvor han får følgende eller serierne på YouTube til at finde på navne til dem. Altså de her, så ja. hedder de noget bestemt. Hvad er det, han hedder? Ja, uh, Anne Canada. Yeah, Canada, den har han nemlig også. <laughs> ja, jeg sidder også rigtig meget derhjemme. Yes. Men han, han er nemlig ret inspirerende og også er god til at fortælle. Han er jo vildt sådan historisk og, så skete der det her. Det er sådan en hel film, der ligesom bliver skudt sted, når man ser de her YouTube-klip. Er det ikke rigtig, Alexander? Anders, <laughs> du må få lidt opbakninger. <laughs> Jamen, det, det lyder bare kedeligt, men det er. Han er virkelig, virkelig god til at fortælle øh, om de her myrer her, og hvordan de ligesom er forskellige fra hinanden, og hvad der sker, når man slipper i andet sted løs ned til dem og sådan noget. Så, så det er faktisk det nye at se myrevideoer, ja. blandt andet også på, på TikTok. Alexander, hvad, hvad skal der ske i fremtiden? Har du nogle myrer, der... Altså, nu, er det jo, nu sover de, eller hvad? Ja, hvornår vågner de igen? Ja. Jeg, har, jeg har jo nogle kolonier i, i vinter i, men uh, for nylig så fik jeg nogle bladskærmyre. Bladskærmyre? Uh, det er nogle, ja, det er nogle, der er meget kændig dokumentar, for de går ud og skærer blade, og så går de ned under jorden med det. Uh, det er noget, jeg har ventet på rigtig længe. Det er helt klart det store news hjemme hos mig, at, uh, at jeg kan dokumentere dem. Men er det så også dem, der flytter bladet? Fordi vi havde nogle ret store myrer nede på mm. hotellet, som mig og Camilla vi observeret <laughs> stort set hver aften. Hvis ikke man kunne finde mig og Camilla, så sad vi der, og kiggede. Fordi ja. de kunne bare bære enormt store blade. Mm. hvor man var sådan, shit. Men de var også set, store. De var kæmpe store. Og så de sådan nogle baner. Ja. Så havde de sådan en... Og vi er i Mexico her, Alexander. <laughs> ja. ja det, det, det der med dem, det er med det at de har en svamp, som faktisk ikke findes nogen andre steder i hele uh, verden, som de har nede under jorden. Og den spiser blade. Så de går ud og skærer blade og går ned og giver dem til svampen, og svampen giver dem så nogle små korn, som de spiser og giver til deres laver. Så de har et helt specielt forhold, hvor de giver svampen blade, og bladene, eller svampen giver myrene næring til dem og deres fremtidige generationer af arbejder. Så det er derfor, okay. at de bærer blade. Fordi vi så også, der var nogle store myrer der tog store blade fra små myrer. Så der var også en kamp på vejen. En <laughs> sker. Ja, jeg skal komme med det største blad ja. til svampen, så. Og Alexander, lige til sidst, hvis man gerne vil følge med i dine uh, myre-videoer. Mm -hmm. Hvor skal man finde dig på TikTok? Hvad hedder du? Æ, jamen, på TikTok hedder jeg Ant, og så hold for. Og på YouTube, der, der er det samme, måske at sige. <laughs> okay, godt. Jamen, hermed glider vi videre Simpelthen. til... Uh, ja jule-vinter-hyggen, så kan man sidde og følge med de her myre-videoer. Alexander, tak fordi du har været med. Ja, mange tak, for at jeg måtte komme. Selvfølgelig. Hi. Hej. Jeg havde ikke regnet med, at skulle sidde og snakke om myre. Nej, <laughs> ja, altså, imponerende meget information, lige selv ja, fra det var... en terrasse at se. Yes. Ja, men okay. Vi fandt også ud af, at de kunne bide. Ja, det, det kan, også, kan det jeg, men det ja. Oh, ja, det er blevet ikke bidt, men <laughs> det Ej, kunne ikke, ikke gå ned på vej til Juntas og øh, Esperanza, der skulle du ikke gøre, bare i Det De kunne de bare lidt og glimrer ligesom damerne inde på hotellet, eller <laughs> Det var sådan en vibe, der var der henne måske. Ja. De har snakket sammen taktik med jer. <laughs> ja. Ikke taget ham. Vi skal videre. Er I klar på øh, tusindvis af Perros spørgsmål? Er I trætte af at svare på det efterhånden? Det er bare det samme, man svarer. Jeg. Ja, det er, det er, det er. Jeg prøver vi kommer nogle lidt... Øh, det mm. ved jeg ikke. Øh, det op. Øh, skal du? Vil du tage en af med, eller skal jeg? Så tager oh, jo, jeg vil gerne starte med bare. her. Kør. Der er en, der har spurgt, øh, hvad man gør, hvis man lever tør for, for smøg eller snus dernede. Hvis nu det er noget, man bruger. Det må ryge den og snus dernede her. På. <laughs> <laughs> øhm, altså, i forhold til snus, så øh, skal man nok tage en mange pakker med øh, til Mexico. <laughs> fordi at, øh, det er ikke noget, vi kan få dernede. <clears throat> fordi at Ja, meksikaner og sådan noget, de tager det ikke. Nej. Æ, <laughs> så, men, men cigaretter og sådan noget der, det står produktionen for. Og sådan noget. Okay, der bliver bare fyldt op. Ja, fuldstændig. Tiden. Der er ikke noget, der mangler. Simpelthen. Men, jeg ryger jo ikke, men der bliver ikke vist, at man ryger med på, på TV'erne? Nej, det er fordi, nu skal man, du ved, sådan noget godt signal. Men de store ryger? Og... Mm. Ja, altså, ja, dem der mm. ryger, de ryger meget, men de bliver sendt over i sådan en skammekrog. Og når du så sidder der og ryger, så, så, må du ikke snakke så findes du ikke. Ja, okay. Det fik vi Du må ikke snakke med nogen, og du må ikke blive snakket til. Og øh, gør man det, så, øh, det, var sådan, det var nærmest en klassiker hver morgen, så fik vi ja. sådan en god omgang. Voksen skal ud. ikke? Det er fantastisk. Og I skal nu huske, og I må heller ikke bade med mikrofon på, og I må heller ikke ryge her og der og alt ja. muligt. For det kunne jo være ret smart at rende rundt og ryge og snakke taktik, og hvis vi så ja. blev sendt. Altså, jeg, kan sige, ja. altså, jeg vil sige, ja. der var rigtig mange af Altså, dem, der tog snus, de var meget sådan, de op der ikke, og så står vi sådan her nede på toilettet, hvor man... Man kan sådan... bare høre den i den, der vi kommer. Ja, er oh, øhm, Så er lidt mere konkret her. Den er dig, Sille. Øh, føler du korrekt fremstillet af TV3? Er du så dominerende, som du er på TV? Øhm, jeg føler mig korrekt fremstillet, ja... Øh, yeah fordi den side, jeg har, det er jo det, folk glemmer. Jeg er jo ikke kun den ene side. Mm. Vi kan alle sammen være sure, vi kan alle sammen være kede af det og glæde og sådan noget. Øhm, og jeg tror bare, at når jeg skal prøve, fordi det, det er en enormt psykisk pres at være dernede, og jeg tror kun os, der har været der, forstår, hvordan det er at være der. Øhm, ja. Og så tror jeg bare, fordi jeg føler mig så meget på udbane, og jeg føler mig sårbar, så prøver jeg jo helt automatisk at passe på mig selv. Mm. Og jeg får bare... Altså tyde på, facade på, til, <clears throat> altså, til fingerspidserne. Og det er jo bare sådan, jeg prøver at passe på mig selv. Det er sådan, jeg har lært, det i min opvækst og sådan noget. Øhm, så jeg føler mig ikke sådan forkert fremstillet. Det er Når bare du... en af de mange sider, jeg har. Ja. Men du gør det simpelthen for at passe på dig selv, at du er sådan lidt øh, ja, du, <clears throat> at du hår i det. Ja, yeah, altså det er jo noget, jeg gør ubevidst, det er jo ikke, mm. fordi jeg sidder og vågner hver morgen og siger, nu skal jeg bare gøre nej, sådan nej, her. Det er jo sådan, at det er jo også tit i den virkelige verden, så kommer man til at gå i forsvar, og man kommer til at gøre nogle ting, mm. uden man egentlig er klar over det. Og så bliver man måske først klar over det dagen efter, hvor man, okay, det gjorde måske lidt for voldsomt, eller lidt for meget, eller lidt for lidt. Øhm, jeg tror bare, fordi man, man var i den her overlevelsestilstand, så man, man reagerer bare instinktivt, og det er jo forskelligt, hvordan vi reagerer, når vi ja, er i overlevelsesmål på en eller anden måde. Er det så sjovt at se det bagefter? Har du så sådan lært noget om dig selv? Sådan, når du sidder og ser, at de har syn, hvor du er måske lidt hård, og sådan, så jeg, det er ikke en meget sjov at gøre. Det vil jeg nok ikke gøre nu, hvis jeg ligesom... Altså... Jamen, det, det er sjovt, for der er mange, der spørger mig, sådan, vil du gøre ændret noget? Og det vil jeg ikke. Mm. Der er ikke noget, hvor jeg er sådan, ej, nu er du for hård, eller nu er du sådan... Fordi det er jo sådan, jeg er. Mm. Og jeg er sikker på, at havde jeg stået i en lignende situation herhjemme, både inden Paradise og efter Paradise, så er det sådan, jeg reagerer. Øhm og jeg har, det også sådan lidt, jeg har jo nogle mennesker i mit liv, som elsker mig for, den jeg er, og som ved, hvad jeg står for. Mm. Øhm, fordi at, uanset, hvordan jeg er, så kan jeg jo aldrig please alle. Nej, nej, nej, nej. Så er der nogen, der får hug for, at de får søde og ikke siger noget. Og, sådan, du ved, og så vil jeg egentlig bare helst der hug for, at bare være den, jeg er. Altså, frem for at være noget, jeg ikke er. Mm. Ja. ja. Har du et spørgsmål med mig? Ja, det har jeg. Mm. Der er en, der har spurgt, om I ved, hvem Glæa er, Ulven Peter? Ja. Yeah. Mm. Du Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. <laughs> Ulven. Glea, var det ikke ham, der havde en til med alle pigerne på den lille også der var der? Ja, det er rigtigt. Der, og Mr. Ja, præcis. God gamle, Ja, det var lige derude der. Ja, Ulen Peter, det er jo Amalias ex-kæreste. Ja. Ikke, ja. Så. Øh, en sidste lige, inden vi går videre til næste. Øhm, hvem ses I med i dag fra Paradise Hotel? Er der nogen ting, den der skal ikke ses med den? Altså, er der sådan... Ryder man lidt op? <laughs> I griner? <laughs> <laughs> <laughs> Ja, altså, du starter. <laughs> altså, vi altså, er jo ikke på hotellet mere. Det er jo nej, nej. Altså, jeg synes, man bryder rigtig meget op, og der er sygt meget drama herhjemme. Fordi, at mm. Altså, fortsætter lige... dramaet fra hotellet herhjemme, bliver det bare værre, når man ligesom er herhjemme? Nej, altså, jeg synes, for mit vedkommende, hvad jeg ser, jeg er ikke selv indblandet i noget. Øh, men hvad jeg ser og hører, så er jeg sådan... Øh, jeg kan ikke. Altså, jeg bliver allerede på forholdet. Det bliver meget sådan barnlid, ikke? Altså, mm. sådan, at nu Jamen, har vi været der, og nu er det forbi. Altså, vi jeg kan jeg ikke tror, at... lave noget om. Nej, præcis. Men er jeg det tror, så bare baggrund af det, man ser? Nej, jeg tror, øh, altså fordi inden at det her blev vist, så havde... Jeg tror bare, det, der går galt, det er, at vi alle sammen har hver vores forventning om, hvordan det skal være herhjemme. Og vi jo alle sammen, øh, har jo alle sammen meldt sig til det her program af forskellige årsager. Nogle har meldt sig til at få en masse nye venner og relationer. nogle har meldt sig for en fed oplevelse. nogle har meldt sig for at vinde nogle penge. Og det kan være svært, få fordi forventninger til at stille overens herhjemme. Og så øh, er vi jo mennesker, så vi kommunikerer bare ikke altid sådan super nice, øh, i vores gruppe i hvert fald. Øhm, og så er det, der bliver sagt ting, og folk drikker og får snakket over sig, og piss mm. og lort. Ikke? Øhm, så jeg, altså, jeg tror, det er meget normalt. At, altså, det er jo ikke en gruppe, vi selv har sammensat. Mm -hmm. vi er jo, mm. Man hygger sig med hinanden dernede, fordi der er ikke rigtig andre at lege med. <laughs> øhm, men herhjemme, der... Har ja. jeg er i hvert fald mange andre, jeg rigtig gerne vil se, fordi jeg havde og har, stadig har sindssygt gode venner som jeg også havde indertor sted. Mm. Ja, det er det samme med mig. Altså, mm. sådan, jeg tænker ikke rigtigt, at man kan... Nu skal det ikke lyde forkert. Altså lige alle sammen. Mm. sammen øh, Der er jo selvfølgelig nogen, man klinger bedre med end andre. Mm. Det er klart. Øh, og det er jo bare dem, jeg forholder mig til, og så forholder jeg mig til de venner, som jeg havde før Paradise. Mm. Øh, fordi ja. det synes jeg er fucking vigtigt, at man har, ikke? Øh, og så sådan... Man kan snakke med dem om, hvis man har det lidt svært, i stedet for, at man har mødt nogen på et hotel. Og mm. så sådan, du ved, snakke med dem om nogle lidt mere private ting. Det kan mm. jeg for eksempel gøre med Sille. Mm. Men det er også, fordi vi har fået det bånd, som vi har, som man også ser ind på perioder Jeg har lidt det der store lillebror forhold, ikke? <laughs> <laughs> øhm. Ja, fordi I jo gode venner dernede, og ja. I ses så stadig. Mm. Ja. Og I ses så stadig med nogen af jer. Altså har I stadig en gruppe, ligesom I er nede fra, som I ses med? Sådan David, mm, yeah. og selvfølgelig David, yeah. det er klart. <laughs> øh, og Emil. Så, yeah. Jeg fester rigtig meget med Emil. Yeah. Mm. Rigtig meget. Øhm. Ja. Jeg føler, at jeg snakker rigtig meget med Vanessa og Camilla også. Ikke? Sådan øh, ses meget med Vanessa og skriver selvfølgelig meget med Camilla. Jeg, jeg skriver faktisk også lidt med Frederik. Ja, jeg ved, at David også snakker lidt med Frederik. Ja. Øhm, og det er sådan vores gruppe, mm. hvis man skal sige det på den måde. Ikke? Mm. Ja. Snakker fint med de andre, men... Altså, jeg synes bare heller ikke, at man skal dunk folk i hovedet for, at de gør det, der er rigtigt for en, og så hænger mm. ud med de folk, der giver en noget. Altså, der behøver ikke at være nogen hard feelings i, at man ikke ses med nogen, men man kan bare ikke ses med alle, det er jo fysisk umuligt. Mm. Altså, mm. Øhm, så prioriterer man jo, det er meget normalt. Mm. ja Det er jo klart. Vi har mange pladser spørgsmål. Ja, altså Det ligger Helt vildt, her. Ja. Nu skal vi videre, om jeg må tør på knappen. <laughs> Den her ja, er ved med ærligt folk på en altså på der lytter og ikke kan se rullerne der. Jeg styrer knappen assist. Jeg trykkede altså. Sikkert ja. Helt op. ja. Oh, okay. Den er stødig. Ja. Ehm ja. nu er det jo en af vores nu er det en af vores kærlighedens slag, Ja. Noah, du har hængt på i tusind år. Velkommen til programmer. Tak, tak. Vi har Cille og Patrick H med fra Paradise. Følger du med? Yes. Det gør jeg. God, Sådan der. Det fedt. Sådan. Sådan. Liger, belker. <laughs> Nu er du har skrevet til mm. os, fordi du søger en pige. Vil du ikke lige fortælle om, hvad situationen er? Æm, jo, lidt baghistorie. Jeg er en høj gut, 2 meter. 3. Så øhm, da jeg tog til Little lille TJ-koncert. Til hvad for noget? Little TJ-koncert. Lille TJ? Jeg ah, ved, hvad ja. det, det jeg ved jeg ikke, hvad er. Ja, det er. Det ved jeg ikke. Ja. Hvad er det, Patrick? Æ, amerikansk rapper fra mm. New York af. Okay. okay. jeg ja. oh, godt gammel. Wow. Nå, ja. <laughs> Og så øh, står vi så derinde. By the way. Lortekoncert, siger det bare. Okay. <laughs> Hvor mange stjerner får du? <laughs> en. en okay. Super, Men så står vi i, øh, lidt efter opvarmningen er sluttet. og, og vi, Mig og min bror, vi står så ved siden af tre piger, som leder efter sin ven, som hedder Søren. Ja, ja no. um, ven, der hedder Søren. Ja. Jeg er meget høj, og de i hvert fald højst var en, seks 60 eller sådan noget, vil jeg tro. Ja. Så spørger jeg så en pige, om jeg ikke skal løfte hende, oh. for at hun kan finde Søren. <laughs> ja. Og <laughs> først tøver hun det. Og så derefter går hun med på det. Så får jeg simpelthen løftet i den, hvad, Tre gange. Stærkt. Og så til sidst finder vi faktisk Søren. Okay, okay fedt. fedt. Så det ender med, at Søren kommer hen til sine venner, og så snakker vi så med dem derefter. Og hvad er der så med den her pige? Det var bare livets løft, det var sådan en dirty dancing mm. løft, eller hvad der mm, mm, <laughs> Nå, Nej, det var bare sådan... Ja, hun virkede bare meget sød, og hvilken reaktion, da jeg løftede hende, også lidt sjov. Hvad var reaktionen? Sæt mig ned, eller? det var sådan en, en god blanding af... Jeg blev kaldt sød, og rigtig sød, og dejlig, og ja... Var hun, Men, hun fuld? Det, det var, hun var lige, <laughs> jeg ikke, det, det jeg tænkte, ja. var, hun, var hun fuld? Men, um, det ved jeg ikke. Jeg okay. Okay. Det er Det er meget godt lige at vide. Sådan det kunne noget. være meget sjovt, hvis du var. <laughs> og oh, nå, hvor hen i landet er, er Lille TJ-koncerten? Uh, den blev spillet på Tab 1 ude på Ammer. Nå ja. Altså Tab 1. Tab 1. Ja. Tab 1 hedder det nu. Lil, tab 1. Tab 1. Tab 1. Ja. Det hele er international. Ja, okay. øhm, og, øh, altså, jeg har jo ingen mm. idé om, hvor stor den her kunstner er. Var der mange mennesker? Øhm, jeg tror, at i selve tab 1, er der plads til sådan 4.000, og vi var måske 2.500, okay. der jeg tror. Så vi er ret i her. Mm. Og hvornår var det? Skal vi, lige... vi skal jo lige have nogle informationer på øh, det. sidste tirsdag. I tirsdags? Yes, så tirsdag 9. Mhm, mm godt. Og hvordan så pigen ud? Altså, du har ingen navn på hende eller noget? Intet. Jeg fik ingenting. Øhm, <laughs> jeg ved ikke, hvordan man kan forklare det, men um... Lav. Ja, var visserligt. Okay. Hvad var far ja, hår? Den var ikke så meget. Ved du den, det? Den lignende, at hun var noget... Noget blanding af noget... Måske noget asiat eller nart. Okay. Okay. okay. Ja. Hvor fuld var du? Hvor <laughs> fuld <Jeg> var du? <skærful. laughs> jeg havde kun dukket i en genstand, så jeg er ikke fuld. Okay, okay, okay. Jeg tror, du ikke kunne huske mere. Ja, det <laughs> kan måske også være, at, at koncerten var så dårlig. Men ja, okay. ja, okay. Det er selvfølgelig rent nærmest. Og du kan ikke huske noget, hvad hun havde på tøj Hvordan så Søren ud? Søren, han var 81. Men uh, hellerup hår, mørkt. Hvad er hellerup hår? Midt ikke skældning, Ja, Hellerup hår, det er jo sådan en af en fade i siderne. Og så sådan en en kind og of midt som går baglæbs. Hvis det ikke er okay. okay, ja, er vi med. Ja. Okay. Og så sådan en ikke fedtet hår men for magoxie. Det er en lang at... slick hår something mm. okay. ja. eller hvad? Det er short noir kan huske mere om Søren mm. end en pige. Det lader. meget på. Men må at vi skulle eftersøge altså, ja, det Søren. Åh <laughs> oh, her. Okay. Hvad hvad hvad hva, hvad fanden skal vi gøre her guys? Puh. Hvordan vil vi finde ham? Så han alles svar ikke fordi oh. at, han har ikke fået en snap, Instagram. Jeg tror, jeg tror måske jeg vil gå efter at prøve at finde Søren, for han har tydeligvis flere informationer på. <laughs> ja. og så skriv ja. til Søren. Du var til den her koncert og du havde en veninde. Du havde tre, men skal bruge hende lav, lave, som ligner en rigtig sød asiat. Mm -hmm. Ja, eller altså, ved du overhovedet noget, om om Søren øh, har Instagram eller Snapchat, eller ved du, om du kan, kan jeg, komme øh. i kontakt med ham igen? Kan du ikke gå ind på den der, er der lavet en begivenhed på den der koncert? Nå, det er godt tyngd. Man er jo ja, piger det, og står ikke? Det, det er, mm -hmm. så kan du gå ind og søge på Søren jo, og så er der nok et han antal Søren. Men så må du, ja, altså, ja. så må du, så viser det også, hvor dedikeret du er. Oh, ja. det, det, Men tager vi igen, det er heller ikke et mest standard navn øh, i den aldersgruppe, måske. Nej, er der kommet for at hente, Søren? God ja. Så går ind på hans Facebook, og så kan man jo håbe på, at man kan se hans venner. Og han ikke har så mange. Oh, Sille, du har prøvet det før. <laughs> ja, Lidt, <selvfølgelig>. dybt. <laughs> Lidt dybt, det ikke det her program mere. Det er så om her eller så øh. ellers er det andet gode stalking træk jo altid lige at gå ind og tjek øh, lokationen mm -hmm. inden for begivenheden, hvis man også kan det inden for tabing. På Instagram. Ja, mm -hmm. ja. tjek om der er lagt billeder op. Mm -hmm. Men ellers, Nora, så vil vi jo meget gerne have et billede af dig. Jeg skal også lige høre til sidst, mm -hmm. altså Nora, hvis vi hende pigen nu dukker op, hvad, mm -hmm. altså, hvad skal der ske? Jeg skal faktisk titere. Jamen, Det har den så jeg ikke havde, fordi at, øhm, øhm, jeg har den på, så øh, bare... Du har en karsel... <laughs> Ja. Er, er hun indforstået med det her? Det er hun, ja. Altså, okay. jeg er helt ordentlig. det er bare... ikke, fordi, det er, fordi jeg er i bukserne på den her tøs. Bare lige. Hvad er så din intention? ja. Jeg ved ikke, hvordan man kan sige det, uden det lyder forkert. Bare prøv at sige det. Men bare... bare prøv nu. Måske møde en ny tøs som en ven. Ja. der er, er ikke ingen... det, Der er ingen hende, der... Ja være men lad os lige være ordentlig her. Man kan jo godt have en vise ven, selvom man er en dreng. Det kan man godt. Så det kan man da. Jamen, det kan man da 100 procent. Godt, så det er måske... Vi søger et nyt venstre. Hvor lang tid har du været sammen med din nuværende kæreste? Hvad? Omtænk en måned, tror jeg. det er lidt nyt. Man kan jo nå at... Der er vel en pro-period. Det kan man sagtens. Man plejer at sige dig, at en prøve på for tre måneder, ikke? Er det tre måneder? <laughs> <laughs> er det ikke sådan noget job, eller hvad? <laughs> jo, jo det, er jo. det plejer det at være. Er du egnet <laughs> til stillingen? Ja, nej. Oh. <laughs> ja Præcis. Jeg synes, vi holder fast i det venskab, Nora. Ja, det tror vi øhm, på. Lad os få et billede af dig. Øhm, gerne måske, hvor du løfter en anden. som ligesom Kan, kan se du løfte et eller andet, <laughs> Nora, i hvert fald? Så vi ligesom kan se, hvor høj du er. Øhm, ja, hvad kan jeg gøre for at bare se, stille dig ved siden af noget andet. Ja. En, en, Står vi sådan, en måske, hvis det er det, ja. <laughs> Er det ikke typisk det, man må? <laughs> det kunne være fedt. Og, øh, så får vi lige del det, og så håber vi, at, øh, at vi kan finde frem til hende på den måde. Du skal bare sige hej til hende, og altså, du skal ikke uddrenge øl med hende, eller fand, altså, hvad skal der ske, hvis du finder hende til dig? Oh, kan man godt drikke øl med hende Jamen, altså, Jeg er bare interesseret i, hvad der altså. Jeg tænker, at planen at vi tager hende og søren med ud og tager hende. Og så kan du tage din kæreste med. Sådan som det ikke ja, ja. Ved, tror, jeg, at det er muligt. En ja. Ja. Ja. ja. Det lyder hyggeligt. Godt vender øh, Vi vender tilbage nu, så snart vi har hørt yes. noget. Ja. Yes. Skide godt. Tak, tak for det. Hej. Hej. Hvad sagde han? En, en sød... Han ville bare have en sød... Hvad? Jeg ved det ikke. Jeg var lidt... Jeg gik helt i jo, over, du, at jeg det jeg er meget det var, Jeg forstod det ikke helt. Hvad? Jeg har forstået meget, da han kontaktede os, det ligesom var... Jeg tror, fordi jeg har spørgsmål om, men det kunne jo selvfølgelig stadig mm -hmm. godt være, selvom han bare vil være ven med hende. Hvad vil du sige til, hvis David ligesom, uh, har løftet en pige til en koncert og ringet ind til podcast for at finde hende? <laughs> altså tanken om rigtig sød, at han gerne vil hjælpe hende til koncerten. Ikke? Mm. Jo, for at finde men ikke give op der, men sådan ligesom videre. Men, men så skal han også give op der. Ikke? Okay. Altså sådan, fordi ja. jeg kan måske godt. David har også venner. Men jeg kan godt sætte spørgsmålstegn ved, at man har venner, men man får man nye venner. Ja, det er nogle for er man til det, det ved jeg ikke. Ja, det kære, så har jeg Hvordan ville Minie have hvis du fik en ny veninde, som du havde løftet til en koncert? <laughs> haft har på ryggen tre gange. Syg, du syg, du ud, og hun har stået og skamroset og været sådan, ej, var du er rigtig sød, og du er rigtig dejlig. <laughs> ligesom Nora? Nej, nej, nej. nej, nej. Hvad hedder det? Tror du så ikke? Jeg, jeg, jeg tror da, hun har haft alle mulige mærkelige tanker, som hun ikke skulle have. <laughs> tror, ting er, Men er um... du så kommet mandag og sagde, ej, jeg faktisk virkelig gerne øh, snakke med hende her? Hun var virkelig sød. Ej, men, jamen, det tror jeg ikke, jeg vil gøre Men, men jeg vil hvis jeg smule. havde gjort det så, så tror jeg, jeg havde Ja Tre måneders Jeg tror, vi går hurtigt videre ja, Der er ingen der er spurgt. har uh, spurgt Skruer du mange damer efter Paradise? Det kan jeg så næsten ja, så det... Du skruer en dame mange gange Ja, en dag mange gange ja. Du har for en kæreste mm. efter Paradise mm. Mm. Mm. Mm. Okay, godt Skal vi lade det være ved det? Ja, det tænker jeg, skal vi blive der spørger, øh, er, det, hvad, er det fedt at være kendt, er det en, spørger? Altså, jeg, jeg tror, jeg har snakket rigtig mange gange inden i periode om, kæft, jeg glæder mig til at blive et kendt ansigt og offentlig ansigt, og jeg ved ikke hvad. det. Øh, så jo, det er, jeg synes, det er, det er meget mærkeligt, at sådan der, fra en dag til den anden bliver du bare en offentlig person. Mm. At der ikke lige er nogle dage, hvor du lige sådan, okay, nu er det altså en dag, mm. at nu bliver jeg offentlig, ikke? Men jeg synes, øh, jeg har kun fået positive kommentarer og, og beskeder ind på Instagram. Øh, så tusind tak for det. Mm. <laughs> øhm, hvad hedder det? Um, så jeg, jeg synes, sådan, det var meget mærkeligt i starten. Lige da man blev offentligt ud, der kommer bare følger ind, og det man kan ikke styre det. Ikke? Mm. Øhm, så altså, jeg synes, det har været fedt. 100%. Mm. Forstår I at udnytte det? Altså, får I ikke mm. altså, gratis ting og byture? Mm. Og alt jeg vil sådan. hellere have penge. Bare penge. Ja, same, same. Du altså, skal bare sige, at jeg sender penge. Okay. Ja, okay. Jamen, jeg vil da hellere, altså, hellere have penge på et samarbejde, mm. end de sender mig en bøger Altså, jeg går godt ned og betaler ja. for min egen burger. Det er godt, Sille. Altså, det. det er lige præcis... Uh, det er så godt ting. Altså, sådan, tanken er jo rigtig sød, og det er en god deal, men jeg kan bare ikke betale min regninger med burger. Altså, Eller tøj. Altså, nu arbejder jeg i en tøjbutik, ikke så? <laughs> Jamen, det er det. Altså, sådan så... Øhm, tanken er skide Ja, fuldstændig. Men øhm, fuldstændig. Jeg, kan, jeg er nødt til at bruge penge til at kunne betale mine så øh, er der en der er spurgt, hvad er det mærkeligste produktionen bad jeg om at gøre? Er der sådan noget eller anden weird? Hmm. Det er jo lang tid siden, ikke? Man skal lige hvad fanden? Er der sådan nogle mærkelige rutiner der kommer bag på jer, sådan det må de ikke det gøre. Er det sådan mærkeligt, det her, du må ikke rejse dig fra bordet. Du må ikke bare gå. Nej, ja, det er rigtigt. Du må ikke bare gøre ting. Så for eksempel tit det kan vi godt afsløre. At om morgenen, når vi havde drukket, så var der rigtig mange af os, der havde alkoholmaver, for eksempel. Jeg tænker, der er mange, der havde det, nemlig drukket. Mm. Æ, og så har man lige spist en masse bacon og Nutella og alt sådan noget der. Men du må ikke bare rejse dig, for du ved ikke, om der sidder en ny gæst nede på værelset, eller om der er de i gang med et eller andet nyt tema og sådan noget, Så du må ikke bare rejse mm -hmm. Så jeg ved det for mig selv. Jeg nogle gange har været sådan i mikrofonen sådan, <coughs> Mayday, Mayday. Jeg <laughs> har virkelig brug for hjælp. Og hvis I ikke kommer lige om lidt, så går jeg bare fordi at Ja, der er krise her. Infinito ikke? Nu. Ja. <laughs> <laughs> øhm, men det må du bare ikke. Og så når I ser os, for eksempel når vi, når vi går fra brug og siger, øh, du ved, tak for mad eller sådan noget, så er det fordi telefonen i loungen lige har ringet. Mm -hmm. Det er ikke fordi vi sådan helt spontant bare sådan, mm. når nu er vi alle sammen færdige nu går Vi havde højst søgnet siddet i en time og ventet, ja, inden vi må, må rejse os. Ja, i hvert fald. Ja. ja. Okay. <clears throat> Cille, der er kommet sygt mange spørgsmål til dig. Altså, øh... Hvorfor ikke til mig? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det... Skal vi ikke bare tage dem alle sammen til Signe, så det er også Og skal du bare svare et kort på det, Signe. Øh, der er en, der spørger, kan man undgå øh, at blive mere en mere jaloux person, efter at have set, hvordan David småkysser? Hvad for noget? Kan, kan man undgå at blive en mere jaloux person, efter at have set, hvordan David småkysser? Småkysser. Småkysser, ja. Undgå det. Stort rigtigt. Ja, altså bliver du mere, blevet mere jaloux efterfølgende? Nu er I jo stadig sammen. Ja. Eller nu er I jo sammen. Bliver man mere jaloux nu, når man ligesom sådan... Jeg tror, altså, jeg sige, jeg tror at lige da jeg kom hjem, og, han, og vi ligesom <tøk> havde den der snak om, mm. hvad vi lavede, hvad vi ikke lavede. Der kunne det godt være, at man fik sådan, åh, var du bare top i ikke? Altså sådan, mm. du ved. Øhm, men jeg gjorde det meget klart overfor, hvad mine grænser var hjemme. Og han tog godt, hvad han havde lyst til, så hvis han gerne ville øh, kysse med i byen og knalle eller andet sådan noget, mm. så skal han bare gøre det. Men så er jeg bare ikke en del af det. Mm -hmm. altså sådan, så det gjorde meget klart, da vi kom hjem, at, uh, at jeg vil gerne have ham, men jeg vil ikke have ham for enhver pris. Mm -hmm. uh, også noget til at kunne se mig selv i øjnene og have det godt. Altså. Ja. Hvordan foregår det inden af de her afsnit? Ser I dem af resten af Danmark, eller har I fået lov til at se forud? Jeg ser det slet ikke. Du um, ser det slet, slet ikke? Det. Nej, jeg Hvorfor ser, ser du det ikke? Fordi jeg har, jeg har oplevet det. Um, og øh, jeg har måske bare ikke øh, lige så meget behov for at dyrke det, for eksempel som Patrick har. <laughs> altså, nå, men der er jo ikke noget galt i det, hvis det er det, man gerne vil, så det er det man skal gøre, men... Man er jo ikke bange for at blive klippet forkert sammen, og de ligesom gør dig til... Altså... Jeg kan jo ikke gøre noget ved det alligevel. Ja, man kan jo også sende en klage til TV3, tænker jeg. Og jeg tror, det er super... Altså, de kan jo ikke... afsnit er jo sendt. Nå, ja, men ja. Mm, altså... Okay, men I ser ind. det simpelthen med resten øh, af altså, ja. ja. mm. altså, hvordan er det så? Altså, har I siddet, ser I sig sammen? Sidder du sammen med nogle andre paradisoer og ser afsnittene, eller sidder du bare derhjemme? Er det ikke sjovt at se noget sådan? Så ser du ligesom de andre bagtale ind, mens du sidder sammen med dem måske og ser det? <laughs> er det ikke syret? <laughs> ja, og det er jo fucked up, det der med sådan, du ved, at man ved jo ikke, hvad de har sagt i synk om, det om det en, er ikke? Det, det, jeg tror, det er det, jeg havde mest når nøje over, sådan at være med til og sådan noget der er ikke hvis man lige har lavet noget dumt eller, et eller andet. Ja. Eller også æm... bare se hvor, hvor falske folk virkelig værre, sådan, er, ikke? sådan på du bare min bedste ven, og du var ja. min bedste partner, så jeg søger, så de bare sådan fucking fuck ja, ja, præcis. Og der med sådan, ved, når for eksempel Jasmin siger til mig, vi skal bare være og, og mm. alt det her, ikke? Og så <laughs> to sekunder efter, jeg kan ikke have der sådan en afslutning roller skærmen, skriver man så lige til en anden på Messenger, hey, hvad, hvad fanden skete der? Eller, det var sjovt, det var den vi lavede det eller, hvordan, ja, ja. Altså, Stemningen efter, ligesom man... Altså i princippet afdører man lidt andet. Altså ja. man tror, at stemningen er en god på hotellet, og så bliver der sagt noget i de her synker. Det er der sagt noget helt andet. Altså sådan, jeg har fået nogle beskeder af Jasmin, for eksempel sådan, undskyld det her afsnit. <laughs> <Okay>. <laughs> Fuck mig, <laughs> det tænker jeg bare ikke sådan der. Øhm, men altså, vi er ret gode, synes jeg, at komme, sådan, hvis man har sagt noget ned i synk, sådan, ja, sorry. <laughs> så der kvare bare sådan, efter hvert afsnit. Ja, sorry, ja men, lige. men igen, sådan... Jeg tror også bare, jeg er sådan, moden nok til at sådan, sige okay, ved du at det er sket. Mm -hmm. Jeg kan ikke bare tage til Mexico og så lige lave det om, ikke? Ej, ej. Altså, altså, og jeg gider ikke fortryde anders, noget. Ikke? Ja, jeg gider ikke troet noget af det, jeg mm -hmm. har sagt, eller sådan blive sur over folk, hvad, hvad de siger og sådan noget, ikke? Mm -hmm. øhm, jeg kan godt have en holdning, for det føler jeg færre nok, øhm, men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Mm -hmm. Så det er lidt ligegyldigt. Mm -hmm. Så, øh nu sagde du jo også, at sådan havde forskellige øh, holdninger til, de smule, og, hvad man vil have ud af det bagefter. Sådan, hvorfor valg, meldte de jer egentlig til Paradise? Vil du starte? Det er jeg det. Øhm, Jamen Jeg meldte mig til, øhm, til Paradise, fordi at det var jo midt under coronaen. Jeg var hjemsendt øh, og lavede ikke andet end at klø mig og røv, ligesom resten af Danmark. Mm -hmm. øhm, og så var jeg sådan... Mine forældre er sådan, at de er psykoterapeuter, og vi går enormt meget op i sådan, at gøre det, der er rigtigt for os, og mærke efter og ikke blive påvirket af andre og rammer og alt det, der lort. Øhm, og så var jeg sådan... Jeg følte mig... Jeg følte, jeg stille i min sådan personudvikling. Jeg brug for, at der blev rykket et eller andet i mig. Og det kunne jeg jo ikke rigtigt, fordi alt var ligesom lukket ned. Og så tænkte jeg, ved du hvad, fuck det. Nu uh, melder jeg mig, og... Mm. Øh, kommer jeg med, så, så, så gør jeg det sgu. Og så må jeg tage det sure med det søde, og så øh, må vi se, hvad der sker. Mm. Ja, jeg melder faktisk ikke engang mig selv. du <laughs> <No, laughs> meldte ikke dig selv. Nej, jeg tror bare ikke, jeg havde nøjende <laughs> til det. Jeg har tænkt på det, sådan, siden jeg var 18. Sådan, skal jeg gøre det? skal jeg gøre det? Eller skal jeg lade være ikke? Øhm, Men jeg min veninde meldte mig, og så får jeg en besked og sådan der, og så kommer jeg med. Øhm, og så tror jeg, at det, jeg vil bruge til det nu, det er sådan ligesom også bygget videre på det selvfølgelig, det her med sådan på Instagram. Mm. Nu starter jeg faktisk på YouTube, ikke? Mm. Øhm, Og håber på, at det kommer til at gå godt der og sådan noget. Øhm, bare være sådan, bare sociale medier, jeg vil gerne arbejde med det. Jeg ja, vil gerne og det er sådan... jo en godt sådan springbræt. Ja, præcis. I stedet for, at du starter helt fra bunden af, ikke? Måske. Mm. Øhm, og så tror jeg bare, at... Øh, ja, så vil jeg bare arbejde med det, øh, tjene penge ud af det. Øh, fordi det er noget, jeg har vælget mange år. Øh, mm -hmm. Så hvorfor ikke tage chancen nu, hvor den ligesom ligger til det, ikke? Mm -hmm. øh, så, så håber jeg selvfølgelig, at øh, jeg ja, giver god content. <laughs> der er en, der spørger, om der er andre programmer, I gerne vil deltage i. Mm, det har jeg faktisk ikke tænkt over. Jeg blev spurgt om, at være med i Robinson, hvor jeg var sådan, nej, det gider jeg ikke. har fordi... du spurgt om det? Ja, det blev spurgt om Wow. Altså ikke dem der spurgte, men der er nogle sådan, øh, følgere der spødt, der jeg kunne få på vagt. Nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej. Og der var jeg sådan, det tror jeg en rigtig dårlig ide, for hvis ikke jeg får mad, øm, så tror jeg kommer, jeg kommer til at slå alle ihjel. Uh, jeg vil ikke overleve det, det tror jeg ikke. Er der andre Ej, programmer ben... sådan noget? Fanger på foråret? Øh, det kunne være skidt sjovt. Øh, ja, det tror jeg. Beach, euh, det gider jeg ikke. Sådan jeg ikke kan så meget prøve på det altså jeg tager hatten af for folk der gør det. Men, men jeg har da også lidt sådan, der en grund til, at jeg ikke er sammen med mine ekster. Og det er jo ikke for at kigge på dem igen. <laughs> <laughs> så ringer mig jo bare op, hvis det er. Mm. Øhm. Jeg tror, det har været sådan, nu har jeg en kæreste, ikke? Øh, så skal man også passe på, hvad man siger. Men jeg tror sådan, for mig ville det være fucking sjovt, fordi at jeg er det der energibumpe. Jeg er mm. det der, hvor sådan, der skal bare være fest hele tiden, ikke? Mm. Så havde jeg faktisk været fucking ligeglad med om... <laughs> Der havde kommet ind, ind, som der var min ex. Æ, jeg tror egentlig, jeg bare havde... Det kommer også an på. Æ, lad os nu sige, at uh, det ikke gik med mig og min kæreste nu. Mm. Og hun så kom ind, ikke? så jeg havde det stramt med det. <laughs> ja. Men alle de andre vil jeg bare men have det, det fint Men det det program, med. man går ud på. Jo, ja, ja, ja, jo dybere relationen skærer, jo sjovere er det jo. <clears throat> men jeg. jeg ved også godt, hun ikke vil gøre det. Eller... <laughs> er der sådan lidt et eller Er der sådan lidt konkurrence mellem ex'erne, beach'er, paradise hotel? Altså snakker I sammen sådan, øh, på krydset og tværs? Jeg gør. Det gør du gør <laughs> var jeg var, var til julefrokost i fredags øhm, med Kit og Nadia og nogle fra ekser og sådan jeg kender, Jeg ser ikke sådan selv så meget, vil mm. øhm, Og vi var ude i fredags julefrokost. Det var sindssygt hyggeligt. Øhm, så jeg føler der ikke, der noget sådan i det private, om der Nej. er sådan en facade op og kørt. Det skal jeg ikke kunne sige noget om. Øhm, men i fredags var det skide hyggeligt, og alle snakkede med alle og sådan noget. Okay. Der var ikke noget der. Lige med lidt om seerne, måske de måske ja. produktionsselskaber der gør det. Ja. Men er altså ikke på den eller hvad? Oh, det jeg. Folk går hemmeligt med de her streams, som man ved det jo faktisk ikke uh, Hvad hedder det, når man deltager? Jeg har et spørgsmål hjemme. Ja, jeg har også et. Spørgsmål. Hvad hedder det? Det er for Bare mig er selv det jamen. her. Hvad hedder det, når i May Palace Hotel, så er det sådan lidt hemmeligt i tager sted, ikke det? Mm. Hvad var er jeres undskyldninger for lige at altså, jeg havde de dårligste undskyldninger, og jeg løj for hver gang der var nogen der spurgte mig, og jeg, jeg tror godt, der var mange der vidste det skulle stede, fordi at det var også svært, når det er, du ved, sådan, der sig er corona. Hvad sagde jeg? Jeg sagde, at jeg skulle på selvudviklingsrejse i Asien. <laughs> oh, oh, oh, oh. <laughs> og ja, okay. hele Asien var bare for sådan jeg ud inden. <laughs> ja, okay. Hvorfor skal du rejse under corona? Sådan, Jamen, jeg har fået særlig til altid. Klart. <laughs> okay. ja, jeg sagde, at jeg skulle til uh, USA og gå i skole. <laughs> Men det var jo sådan, så jeg de, at der var corona. Ja, men det er fordi, jeg ligesom der. <laughs> ja, ja. Jeg har fået en uh, plads. Special one VIP. Ja. <laughs> <Ja. laughs> fået en plads, hvor jeg kunne komme hen og, og komme væk. Uh, jeg tror egentlig også, der er men, rimelig mange, der vidste. Men altså det er sindssygt svært at komme, fordi havde jeg sagt, om jeg skal bare en måned eller to måneder til Asien, under ja. normalt omstændighed, så er faktisk om. det er jo det mest normale at gøre ja, ja, som ja, ung ja. menneske. Men når hele verden er lukket ned, hvad fanden skal jeg sige? Ja, ja. Ja. Fordi, man er jo, er lidt ikke? Jo. Oh. Fordi folk er jo vant til, at man svarer inden for nogenlunde kort tid på sociale medier, når man lægger noget op og sådan noget der. Selvfølgelig går ja. man bånd af jorden, og man lægger intet op, man svarer ikke, man liker ikke, man altså, ingenting. Der var ikke net. <laughs> der var ikke internet-agent, desværre. Ah, var der noget, I ligesom frygtede ved at skulle deltage i Paradise? Altså sådan, personligt ville jeg jo virkelig frygte at være fuld på kameraet, mm -hmm. tænker jeg bare. Det er, sådan det er, det er der det man i har, Hvor man bare tænker, ja, det er det jo, men noget, man tænker, det, det det synes jeg ikke ville være fedt. Eller, altså jeg det havde, håber jeg ikke sker. Jeg havde lagt en plan fra start af, at jeg ikke skulle have sex på tv. Den døde så ret hurtigt, så det var super. <laughs> jeg kan huske, efter mig en dag, vi havde sex, første gang, så havde jeg fucking krise over, jeg var sådan, nej, det gjorde du simpelthen ikke. Din far ser det her, og din brødre ser det her. Skam der agtigt. Mm. Men så var jeg sådan, okay, nu løber jeg på så jeg bare fortsætte. <laughs> <laughs> mm, nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg, <laughs> jeg tror bare, jeg var meget sådan, du ved, nu ved min mor og for også godt, hvordan jeg er. Og jeg havde også sagt til dem, hvis jeg har sex på tv, så har jeg sex på tv. Jeg bestemmer fuldstændig selv, mm. hvordan, hvad jeg laver dernede. Fordi at det er altså one city mm. lifetime, mm. øh, Så 100 procent. Altså, jeg har bare taget dig ned, fået den fedeste oplevelse, og så se, hvad der sker. Mm. Øh, fordi jeg gider ikke sådan, sådan noget med, sådan, du ved, ej, jeg skal ikke være for fuld. Fordi at jeg er... Altså, du har heller ikke holdt den alligevel. Nej, overhovedet <laughs> ikke jo. Altså... Tjekkile er der som er meget bedre, end det gør her i Danmark. Det er ikke en rød hat. Nej, Nej præcis. I dag er det jo kommunevalg. Vi kan ikke ja, komme ud det om er. det. Simpelthen. Hvad har I fået stemt endnu? Og kan I komme med nogle gode råd til dem, der skal ned og stemme her om det? Nej. Okay. Øhm, jeg er ikke den sådan... På trods af, at jeg bare skal stemme, så mange meninger. Det er jo de unge, der mangler er... at stemme. Det er dem, der ligesom får gang. Ja. Ikke? skal have forbilleder for dem. Alle sidder så på og sådan ja. noget til. Jeg ved ikke, om Paradiso er det rette sådan, forbillede for det. Jo, men altså, Æm, der er nogen, der ser op til det ikke? Ja, men jeg tror, jeg synes, det er vigtigt at stemme. Æm, uanset hvad man stemmer, synes jeg, man skal stemme. Fordi hvis ikke man stemmer, så kan man ikke tillade sig at bruge sig. Mm. Æm, og jeg personligt kan godt, altså, typer, der godt kan lide at bruge mig, så jeg er nødt til at stemme jo, for mm. ellers kan jeg ikke bruge mig. Og så synes jeg bare generelt, det er vigtigt, at altså, den sindssyge rettighed, vi har, vi har mulighed for at få gjort noget ved de ting, vi kan lide og ikke kan lide og sådan noget, så jeg synes, at det er vigtigt, at man udnytter det. Og så er det jo bare bedst, at man vinder Altså, den er for flest stemmer vinder, og ja. det mm. altså kan man så diskutere, om man synes, det er noget lort, så kan man vælge om til næste gang. Mm. Altså, både ja. i forhold til kommunalvalg, men også bare det generelle valg, ikke? Altså... Vi skal jo ned bagefter, <tryk> <tryk> Ik Ikke sammen. Nej, nej. <tryk> det skal vi jo i gang. <tryk> ja, nej, det, det Simpelthen... Ja. Åh, oh, Patrick, okay. <tryk> hvordan var det her have <laughs> vi går virkelig helt drastisk nu. Ja, ja, vi... ja, det er lækkert. Men du sagde, du manglede spørgsmål, og så spottede ja, det... <clears throat> jeg lige navn i mine papir, ting, ja, nu kører vi. Jamen, det var da en dejligt. <laughs> <laughs> oh, altså, nu har jeg jo været derinde i, hvad var det, 14 dage eller sådan noget, mm -hmm. uden noget som helst. <laughs> <laughs> og, så, og du kommer ikke engang kommer... eller noget, vel? Nej, Altså, du har virkelig ikke pindet <laughs> Det er <var> virkelig solibat. <laughs> ja, jeg, tæ jeg tænkte jo bare sådan, du ved... Altså, jeg skal ikke være en øh, Karoline nummer 2 og bare, bare en dreng, ikke? Under ni Patrick. Ja, under ni Patrick. Kan man meget på hotellet egentlig? Altså det Kan man ikke? Det kan du ikke. Nej. Man holder sig bare. Mm. Okay. Ja, virkelig. Og <laughs> <laughs> jeg kan lutter for ikke nogle gange jeg overvejer sådan gå ned i puden, men det fandt mig også koldt, ikke? Den går ikke lige frem ud af det ah, Nej, nej, ikke går så ind i de andre bader i ja, det. Ja, ja, ja. <laughs> Kauliner har gjort det. <laughs> ja. øhm, men jeg tænker bare, jeg bliver nødt til at holde ud, så må jeg bare vente til, at, <laughs> <laughs> at der er en Dejlig pige, der kom ind, og det gjorde Ida. Og øh, hun var frisk på øh, Patrick H. Ja. <laughs> uh, så det var lækkert. Ja. I, øh, I 10 sekunder. Sådan. Men det var dejligt. Sådan. Det var og, gode god 10 sekunder. Hun var en god pige. Er det er hun. Jeg stærk. tror at faktisk, at vi nåede igennem mange af spørgsmål. Jamen, der, kæft, man vi når ikke flere. Altså, hvad med jer to? Hvad skal der ske i fremtiden? Altså, Instagram, Karriere derovre? Ja, og, og YouTube. Drop jones. Ja, jeg tager øhm, det i hvert fald på deltid, når okay. jeg kan se, at uh, det går fremad på ja. YouTube. Ikke? Um, fordi at... Uh, vi, er sådan, vi har et rigtig godt kamera og det hele. Altså det er ikke sådan noget bare på mobil og sådan noget. Ah. Det er kameraer ikke? Mm. Øh, og min manager og sådan noget der. Okay. Så det er meget, øh, meget seriøst øh, mm. omkring det. Ikke? Øh, så jeg tror på og håber selvfølgelig, at det kan blive rigtig godt. Øh, og så tror jeg, at jeg tager lidt på deltid i James Jones, øh, når jeg kan se, at det rykker. Mm. Øh, men øh, der kommer måske en video ud i dag, faktisk. Okay. Øh, eller i morgen. Der er lidt problemer med... Øh, Netværket, eller hvad man siger. Jeg, jeg er slet ikke inde på det der. Det er kun mig, der står på kameraet. Okay, der. og hvad handler det her YouTube om? Altså, hvad, mm. er det med myrer eller hvad Nej, det, det er dog ikke med myre. Øh, det er en faktisk noget, sådan noget, jeg ved ikke, om I kender det her, Fulsen Milk Brothers. Kender I kigger ud på vores producent, som er meget på YouTube. han, nej, han er ikke... Nu må du ikke fortælle Det er noget over i USA, hvor at der er nogle drenge, øh, som der egentlig bare går ud og fyrer den af. Altså, drikker og sådan noget nej. her. Øhm, og egentlig bare laver totalt god content i forhold til at både tage sin fans ind i det, gå ud og drikker med dem, okay. øh, eller give... Okay, nu har jeg så ikke så mange penge, vel? Det har de, <laughs> så jeg kan ikke bare give fans penge. <laughs> men så, sender de også, så giver de penge til hjemløse, De giver penge altså sådan der, giver dem herkort og okay, okay. alt muligt forskelligt. Øh, så noget med, altså, noget med fest og farver, fordi det er den, jeg er. Mm. Det er det, jeg godt kan lide at gøre. Så selvfølgelig skal jeg også give det ud. Mm. Øh, og så måske også noget, hvor jeg, at jeg interviewer nogle... Nogle øh, gamle paradisorer, eller, mm. eller alt andet, som der øh, har forhåbentlig lyst til at være med. <laughs> yeah, yeah. Æm, og så øh, giver jeg nogle spørgsmål, og sådan noget der. Mm. Spændende. Alt muligt forskelligt. Alt muligt. Hvad med dig, Silje? Du ser engang en ja. dig selv. Er der noget? Altså, hvad, hvad, hvad vil du? Altså, jeg, hvad, hvad sker jeg, jeg, jeg, jeg er faktisk ikke så god til, når jeg får sådan nogle spørgsmål, som hvad vil du være, når du bliver voksen? For jeg aner det ikke. Jamen, hvad laver du nu egentlig? Det ved jeg. Jamen, øh, nu sidder jeg som øh, receptionist hos mm. nogle fysioterapeuter. Okay. Øh, deltid Øhm, og så er jeg model for et øh, tøjbrand mm. øhm, og det er det jeg laver og hygger mig med øhm, og så er jeg selvfølgelig ikke mit job op fordi jeg flytter over til Aarhus mm -hmm. øhm, og så ved jeg ikke hvad jeg skal øhm, jeg har ikke sådan en det her det skal jeg bare med mit liv faktisk. det har Nå. jeg slet ikke jeg har mm. ikke en i dag så jeg tager bare derhen hvor vinden blæser mig mm. <laughs> det lyder da også, også en meget god plan ja. Ja, det synes jeg da hvad skal ske med os, Anders? Jeg ved det ikke. Vi skal ja, hvad skal stemme? der ske med jer? Vi skal, stemme, vi skal stemme i dag. Vi skal stemme. Du skal så... lidt valgflæsk. Er det ikke en gammel ja, tradition? Jo, det er sgu hyggeligt. det ja. Lige dig. Silvia Patrick, tak fordi I gad at forbi. Jeg håber, I har hygget jer. Øh, tak for ja, det jo også. Vi skal stadig se med, med på med. Via Play og TV3 og følge med i jeres gang på hotellet i ja. Mexico. Og på YouTube. <laughs> og på YouTube. Er der noget godt, man kan glæde sig til inden på Paris? Gøre, Ej, altså. ja, okay, vi kan godt tease med, at fra nu af, det er kun vildere. Sådan. Ja, det var rigtigt, Emma. Holle. Det bliver kun vildere. Ej, jeg fik bare noget galt i halsen. Ja. Det var ikke sådan en. Jeg glæder mig. Ja, vi glæder ja. os. Det skal I også. Tak fordi I kom forbi. Tak. tak fordi vi måtte. Tak fordi vi måtte. Emma, du skal ikke trykke på knappen nu. Hvis man skal sende noget ind, så skal man gøre hvad? Det kan du svare på i dag. Så skal man sende det ind på Instagram til Helt vild Podcast. Så skal du sige hvad? Så kigger vi på det. Så kigger vi på det. Tak for i dag.